Budapesti lakógyűlés révés Sándor. Résztesz ebben? Nem. Te milyen házban lak? Semmi közöm nincs hozzá. Én egy családi házban lakom, egy két személyes családi házban, fönt laknak a lányomék, az unokámmal, mi meg öregek lent lakunk. laktál -e olyan házban, ahol lehetett lakógyűlést tartani, mert ugye egy családon belül ez valószínűtlen? Hogyne, hogyne természetesen. Egyrészt laktam ilyenbe, másrészt amikor már házban laktam, akkor is megvolt még a gyerekkori lakásom. Eh, ahol ugye nem lakógyűlés volt, mert egy ideje nem lakógyűlések vannak, Rempárs. hanem tulajdonosi Igen. közgyűlések Igen. vannak, és oda én eljártam, noha nem laktam ott, mert nem az a tulajdonos, akinek kiadtuk a lakást, én vagyok a tulajdonos, én köszön. fizetem a közös költséget, nekem kell döntenem arról, hogy milyen felújításra mennyit töltsünk, és, ne, és, és mennyit nem. Tehát a lakó az hiába lakott ott, az nem az ő pénze volt, tehát én jártam a lakógyűlésre. Igen, Ugyan ezt lakógyűlésnek hívják, miközben... Lakógyűlésnek, miközben tulajdonosi közgyűlés, igen. Igen, ez kicsit bonyolultabb. szerettél a -e lakógyűlésre járni? Vagy szeretsz a -e lakógyűlésre járni? Nem. Meg tudom -e mondani, hogy miért? Hát nekem terhes volt, mert... Olyan dolgokról esett szó, amelyekhez nem nagyon tudtam hozzászólni, nem nagyon volt róla véleményem. Egyrészt, mert nem ott laktam, másrészt, mert nagyon nem értek ezekhez a műsorokat. De ahol laktál, olyan nem volt, hogy ahol laktál, ott is volt lakógyűlés. gyűlés? El um, Igen, nem volt, de... De, de, de, volt, volt az epres Erdő utcában, volt, igen, volt ilyen, volt ilyen, de a szüleimmel laktam sokáig, ők intézték ezeket a dolgokat, amikor elköltöztem, az, az, az egy rövid idő volt. Egy rövid idő volt, jártunk lakógyűlésre, de nem sokkal utána megvettük a, megvettük a lakást, és akkor az már tulajdonosi közgyűlés volt. Olyanra jártam. Igen. Ö, ott sem én értettem a dolgokhoz. Próbáltam kifigyelni, hogy mire érdemes szavazni, gondoltam a pénzemre, de nem nagyon szerettem tényleg, mert nem értek hozzá. Hát... Rossz vagyok a naptárban, de azt hiszem, hogy ma bájus e, utolsó előtti szerdáján beszélgettünk, mire ez adásba kerül, pontosabban felkerül a Youtube-ra. Uh -huh. Ezt már az előző beszélgetésben is elrontottam, hiszen adás mint olyan nincs. Addigra már június lesz. És túl leszek azon a közgyűlésen, társasházi? Tulajdonosik. Mi micsoda? Tulajdonosi, közgyűlés. Tulajdonosi közgyűlésen. Tulajdonosi közgyűlésen, ami abban lakások, a házban, ahol a tulajdonosai abban, lakom, összegyűlnek. Ott holnap lesz. Én gyűlölöm a lakógyűléseket. És azt is meg tudom neked mondani, hogy miért. A lakógyűlések olyanok, mintha a falakból. Én egy 1943-ban épült házban lakom a Svábhegyen. És olyan, mintha a falakból, nem 1943 óta, de 1213 óta, hogy remélem, hogy ez nem egy történelmi dátum, a magyarság összes keserve, kínja, fájdalma jönne elő, ki mikor bántotta a révész, de hát én nem is laktam ott, de ott lakott a nagyapád, és, és valami... Tehát a legintelligensebb emberekből is valami olyan kis szerűséget hoz elő, most magamról nem beszélek valószínűleg, én vagyok a legszörnyűbb, bár nagyon sokszor nem mentem el, de hát minden ugye arról döntenek, ahol én is lakom, az ember ugye óhatatlanul azért néha azt gondolja, hogy legalább tájékozott legyen arról, hogy tízezer forinttal megemelik a parkolási díjat havonta. Szóval a legborzasztóbb műfaja a társasági létnek, és csak azért jutott az eszembe, mert Engem lakógyűlésre, budapesti lakógyűlésre hívni az önmagában kacifántos dolog, mert magától a szótól visszakozom. Ezért kérdeztem, hogy benned milyen emlékeket ébreszt ez a szó. Ilyen tekintetben nincsenek rossz emlékeim, nem emlékszem rá, hogy nagyon összevesztünk volna ott emberekkel. De hát egy csomó lakógyűlés, vagy tulajdonosi közgyűlés, kettő, egyes is lehet, olyan házakban zajlik, ahol nagyon sokféle helyzetben lévő ember él és ott nyilvánvalóan a feszültségek feloldhatatlanok. Az köztudomású, hogy a nagy budapesti házakban rendkívül különböző helyzetben, társadalmi helyzetben lévő emberek jönnek össze, a legkülönbözőbb anyagi helyzetben, a legkülönbözőbb perspektívákkal, életkorban, élethelyzetben, és egy nyugdíjas, aki előtt már nincs olyan sok, viszont kevés a pénze, az nyilvánvalóan nem érdekelt úgy a házállagának állagának föntartásában, mint az, aki el akarja adni a lakást, tovább akar lépni, vagy ott akar élni sokáig, fölnevelni a gyerekét, és nem mindegy, hogy hogyan alakul a lakásának az, az értéke. Igen, különböző mértékben látják be az emberek, van hozzá felkészültségük, hogy mit jelent, hogyha a padlás ilyen, vagy hogyha a padlás olyan, milyen veszélyek vannak, milyen lehetőségei vannak a felújításnak, mik a reális árak, mik nem, hogyan kell egy esetleges vállalkozót megbízni, mennyiért lehet, szóval ebben a tekintetben nagyon-nagyon külön bőznek az emberek, és ez a, ezek a különbözőségek mindig kijönnek, és sokszor e, meglehetősen destruktív az eredmény, mert azok győznek, akik nem a távlatos megoldás e, hívei, és haragudni sem lehet rájuk, mert valószínűleg ők vannak a legrosszabb helyzet. Jó beszélsz, hát ugye alapvetően egy ilyen lakógyűlésen a tulajdoni hányad alapján születik a döntés, egy. hogyha vál, van néhány nagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező ember, akkor a többi járathatja a száját, ők azt mondják, hogy oszt jó napot, és ezzel elintézik a történetet. Mi Mondok neked egy példát. Figyeled. Az egyik házban arról volt szó, amikor még nem volt vízóra mindenhol, vagy csak néhány helyen, hogy ahol nincs vízóra, ott a vízköltségeket, ivóvíz, szennyvíz, stb. költségek hogyan osszák el a bentlakók száma szerint, vagy a lakás mérete szerint. Mi ott hatan laktunk, jó, összezsúfolva. Négy gyerekkel, eh, rengeteget föröttünk és fürdettünk, eh, tehát nekünk nyilván az volt a jó, hogyha lakásméret szerint eh, osztják el, eh, eh, én pedig altruista módon jelentkeztem, hogy hát ez nekem nem jó, de így nem igazságos. Igen. És nem. mi lett a döntés? Maradt a lakásméret. Maradt a lakásméret. Pedig amit te mondtál, abban volt igazad. Szerintem. Á, te mennyire vagy az elvek emberem, mert aki többé-kevésbé is ismert téged, azért azt látja, hogy azért az elveknek nálad van jelentőség. Van é, olyan, hogy elviki. Igyekszem. Igyekszem. Erőteljesen igyekszem. E, ami abszolút magánérdek, mert ettől vagyok nyugodt. Társaságban, újságoknál hogyan tolerálták ezt? Nekem ebben szerencsén volt, hát abból, hogy elviálláspontot foglaltak el, és következetesen nagyon sok embernek rengeteg súlyos baja támadt ebben az országban is, sok más országban is, még rosszabb helyzetben is. Nekem igazából nem. Persze, hát akkor, amikor még a diktatúrában éltünk, ez azzal járt, hogy az ember szellemi szabad hullókló volt néhány évig, és öh, nem keresett túlságosan sokat. Opináit, igen, igen, persze, én voltam, én is szabad, szellemi az, az, voltam. a kifejezés az, az a terkó? Ja, a szabad szabadhullokló? Erre már nem emlékszem, nekem úgy tűnik, mintha én találtam volna ki. De lehet, hogy ez nem így van. De van, csak é, nekem tetsz. Egyszer, egyszer felhasználtam azt a címet, hogy Lizuntoja a párt. Ugye a Rizontői a hátra, nagyon büszke voltam rá. E, aztán sok évvel később felfedeztem a Bozóki András cikgyűjteményében, cikk, e, hogy ez az ő címe volt. Ezt tőle loptam, de belőle a fejembe, és visszajött, mint a sajátom. E, aztán az Andrástól elnézést is kértem, hogy ő persze nem vette észre. Figyelj, anna, lehetne ez egy élet... de nem, nem, ne, ne, nem, ne, nem, nem <telém> Nem, lehetne, de nem annak készül. Uh -huh. e, így kénytelen vagyok hihetetlen nagyot ugrani, uh -huh. és eljönni a jelenbe. Igen, igen, igen. Te hogyan élsz, hogyan érzed magad? Ez két különböző dolog. Ha rossz a kérdés, bongyol, akkor lécsves magadra ebben a 2023-as Magyarországon. <tel clair> Én személy szerint alapjában, éve jól érzem magam. Öm, testileg, lelkileg és családilag. Társadalmilag borzasztóan érzem magam. Mert hogy abban a... vagyunk, amiben. Ez hogy hat rád, e... ha hat rád egyáltalán? Hm? Hogy a hat ez rád? Hiszen hát ez egy egyfelől e... nagyon jó, a másfelől nagyon rossz, az hogyan békül ki a hétköznapokban? Úgyhogy én ezt a magánéletemből és a magánlelkemből valahogy ki tudom zárni. Ez korábban is így volt? Igen. Nagyjából így volt. Igen. A szüleit tanították? Vagy az iskola? Vagy így születtél? Valószínűleg ö, személyes, lelkipszichikai pszichikai szerencse. Na csak azt akartam mondani, hogy amikor egzisztenciális hátrányom volt abból, hogy nem mentem be olyan dolgokba, amikben nem mehettem be jól elkismerettel, azt az életszakaszt szerény körülmények között, de nagyon vidáman és hiatalon túléltem. És 87-től kezdve, pedig, pedig tényleg nem volt ilyen probléma. Ugye 87-ben már azultak a viszonyok, jött a Pécsi Egyetem, ahol a fél mint amilyen én voltam, már, már kaptak állást, aztán jött a beszélő, ami abszolút az én szellemi otthonom volt, és ahol borzaszon, jól éreztem magam, aztán a beszélő folytatódott folyóiratként, amikor már nem volt heti lap és teljes megélhetés, akkor ösztöndíjal megírhattam néhány könyvet, mire a Gimes könyv végére értem, Elhívtak a, a, elhívtak a népszabadsághoz, eh, ahol eh, nagyon jó egzisztenciális körülmények között De is volt Olyan voltak. Eh, Persze, én 89-90-ben mindenbe beléptem, amit belehetett. <gül> beléptem a Fideszbe, beléptem az SZDS-be, EZ beléptem a Prálipébe, a Raúl, Raúl Ellenberg Társaságba, beléptem a Magyar Zsidó Kultúrális Egyesületbe. Én akkor nagyon lelkes... Mi lett ezekkel a tagságokkal? Hát a Fidesz tagságom megszűnt 91 nyarán, amikor már mind a két pártom tiltotta a kettős tagságot egyrészt, másrészt 35 éves lettem, és az ö, ugye korhatár volt akkor még a, ö, a, a Fidesznél, akkor még ö, rosszul esett, hogy választanom kellett a Fidesz és az SZDSz között, mert 91 nyarán voltunk, és a Fidesznek az első nagy fordulata, ö, ugye 93 elején amikor Orbán Viktor elnök látta, hát ha fiatalabb vagyok, akkor, akkor biztos kiléptem volna. 91-ben ezt még sajnáltam. Az sds ből kiléptem akkor, amikor Fodor Gábor elnökségének, rövid elnökségének vége lett, addig is nehezen maradtam benne, a Kóka vezette szd már nagyon nehezen, de azután már azután már rékép nem volt miért maradni. Újtapságok? Végülnek. Nem, nem, nem, ilyenek már nincs. Kész, ennyi. Ilyenek már nincsenek, ennyi. Azok az emberek, akikkel végigcsináltad az életedet, á, és akik adott esetben a Facebook levelezésedben felelhetők, a baráti társaságod, vagy a szellemi holdudvar, ahova tartoztál, ezek különböző dolgok, tisztában uh -huh. vagyok vele. Mondjuk 87 óta mennyit változott, mennyit változtak? Van-e egyáltalán ma szellemi holdudvarod? Nem, erről nem tudok. Vannak korábban emberek? volt. Azt hiszem, hogy korábban volt, korábban volt egy közeg, volt egy volt egy nagyon erős, volt egy nagyon erős közeg. A beszélő közege az nagyon erős volt. Az az öt év, amit a beszélő hetilapnál töltöttem az az meghatározó volt. körülbelül hány embernek lehetett a közeg? Hát szorosabban, ez akkor véve. Ez szorosabban véve egy 20-30 tagú szerkesztőségi, de hát akkor ott volt az SDS jelentős része, nem az egésze, mert az sds nek talán a nagyobbik része inkább utálta a beszélőt, mint hogy magának érezte volna. <kül> De ez akkor is egy, egy jelentős közeg volt, és olyan emberekkel voltam körülvéve, akiknek hatalmas körük volt karizmájuk, soltatília kőszeg havaskábor nagyon sokan gyülekeztek ott, ott körülöttük, az borzasztó. Ami ugye volt. azt jelenti, hogy ez együtt járt egy társaságélettel is. Igen, hogyne, a Déri Miksa utca 10-ben csodálatos élet folyt, ezt e, um, éli, a Havas, Kőszeg, Remekül megírták, e, úgyhogy ezt Amikor ennek vége lett, -e új lakás és új közög? Hát, amikor ennek vége lett, <kül> Akkor én kivettem egy kis, eleve volt egy kis rés a heti lap és a folyóirat, a havilap között. Én ezt meghosszabbítottam, hogy be tudjam fejezni az acélkönyvemet, ami 97-ben jelent meg, és amikor az megjelent, akkor tértem vissza a folyóirat szerkesztőségébe, és az is nagyon jó volt. A beszélő folyóirat, a beszélő évek sorozat, amit én szerkesztettem, és találtunk ki, az nagyon-nagyon jó volt. Szóval ott porzasztó Ma van-e társasági élet, van-e szellemi holdudvar abban az értelemben, ahogy ezt az imént leírtad? Hát sokkal kevésbé. Kevés helyre járok, kevés emberrel jövök össze személyesen, Telefonon, e-mailben, Facebookon, sokkal több emberrel. Az ember változik Mert az idővel. Az ember változik, a, változik az idővel, nincs hova bejárni. És a 1916, 2016, ó, 2016 óta, ugye 2016 itt egy fontos fordulópont, amikor kivégezték a népszabadságot attól kezdve olyan munkáim voltak, amikhez nem kellett oda menni, amit otthonról kellett intézni. hallgat téged, vagy néz téged, én ugye ezt régebb óta teszem, azt tapasztalja a vehemenciádat. De ez a vehemencia, ez egyébként a világ dolgai iránti érdeklődést ugyanígy illetik, mint ahogy egyébként közlekedsz, így ha ülünk egymással. Persze a, a világ dolgai rettenetesen érdekelnek, a múlt dolgai egyre távolabb, visszanézve, hevesebben, mint valaha. Úgyhogy én tudom, hogy engem mi vezérel, engem a kíváncsiság vezérel. Hosszú ideig azt gondoltam, hogy a megoldás is foglalkoztat, de azhoz sokkal kevésbé értek, a kíváncsiságom az egyedi. És az arra jó, hogy különböző dolgokat tudok bejárni, és akkor olyan vagyok, mint egy kéretlen idegenvezető. Mi a te műfajod? Én egy otthon ülő és otthon dolgozó ember lettem. Amit aminek, írsz, azt miért írod? Hát azért, mert azt, mert egyrészt, mert hatni akarok a világra, másrészt egy tekintetben Van mindent, különbség, hogy nagy dologról a... vagy kis dologról van szó? Vagy nincs olyan, hogy nagy dolog és kis dolog. Minden csavar csavar. Az a helyzet, hogy a legkisebb dologban is... És benne vannak a nagy dolgok. Nincs olyan kis dolog, amiben nagy dolog, nagy dolog, nem le, nagy dolog ne lenne. Mondjuk az, hogy mi a helyzet az ülőjút Pestőrinci szakaszával, ez nem egy világtörténelmi kérdés. Amikor megjött hozzám a önkormányzat hivatalos lapja az egyik cikkkel és másnap a helyi fidesz lapja a másik cikkkel, a két ellentétes cikkkel amelyek nem találkoznak a nyilvánosságban akkor ez nyilvánvalóan egy olyan kis dolog amiben a lehető legnagyobb dolog van benne egy társadalom nyilvánosságának a minősége... Ezt, ezt, ezt nem vitatom. Én egy olyan szerencsés, e vagy szerencsétlen helyzetben vagyok, hogy az elmúlt időben az én polgármesterem, az én polgármesterem, tehát 12. kelet polgármestere, hegyvidék polgármestere ugyanaz. Ez a 18. keletben nem így volt. Így van. Megérezted-e a különbséget, ami 2019-ben történt? E vagy nem érezted meg is, igen, ha e miben? Egyrészt, egyrészt nagyon örültem, hogy az Ugi Hatilla megbukott. Nagyon örültem, hogy a, hogy a Fidesz megbukott, és az az igazság, hogy a mostani önkormányzati lap, ami a, a szaniszlóféle vezetés hírlapja, és egészen minimális mértékben, szinte csak ürügyszerűen és néha emelnek be valamit az ellenzék véleményéből, Éppen az üllői kapcsolatban egy kicsit beemeltek, valószínűleg az én cikkem hatására is, de ez, ma, ez majdnem minimális. A különbség azért mégis jelentős, mert az ugi, az ugi közlöny és a szaniszló közlöny minősége, hangneme, Emberi mi volt a, Révisz, a. el nekem, hogy egy kerületi önkormányzat lapja az kifejez mindent abból a világból, tehát ami a változás az önkormányzat lapjában, az egyébként kivetíthető az egész kerületre a hétköznapokra? Nem feltétlenül, de ez olyan dolog, amit az ember rögtön lát, és, oh, és érzékel. Egyébként, jó. amit én érzékelek abból, ami a kerületben történik, azzal nekem olyan nagy bajom nincs. Hogy a, kev... hogy a kevésben rendben, csak azt akarom mondani, hogy, hogy itt van egy minőségi különbség, itt van egy olyan szerkesztő alapnak, aki egy rendes, fölkészült kolléga, nagyon hangulatos szerkesztőségi cikkeket ír, de az az alaphelyzet, hogy a kerületi Adófizetők pénzéből föntartanak egy politikailag teljesen egyoldalú lapot, ez nem változott, és ezen a minőség sem segít, é, mint ahogy é, a vagessz kerületi lapja esetében sem. Nem, ez a akkor is, 9 kerület, igen. igen ak ak akkor is megintem... Rövidesen a... áttérünk igen, a... Budapesti lakógyűlésre, de ha már felajánlottad a lehetőséget, akkor egy egyszabas választ kérek. Te látod magad, mint önkormányzati lapújságírója vagy főszerkesztője? El tudod képzelni magadat? Igen, Igazából el tudom képzelni, nehezen tudok elképzelni olyan önkormányzatot, <gül> amelyik... <gül> Szívesen egy... fogadna a Amelyik Akalmazna. amelyik elviselne egy olyan lapot, amilyet én szerkesztenék. Az valóban a politikai erők, a különböző vélemények közös fóruma lenne ilyen tekintetben fel, és az önkormányzati lapok soha nem voltak Ilyenek. Nagyon-nagyon kevés kivétellel A 90-es évek óta így De van. már itt tartunk. Utolsó kérdés. Egyáltalán te látod a létjogosultságát? Tehát, ahogyan a gyerekeink, már unokáink nem néznek tévét, ezek az önkormányzati lapok nem fognak egyszer a laptemetőbe jutni záros határidőn belül? Nem tudom. Okay. Egyelőre nincsenek ott. Ezeket mindenki megkapja, és mindenkit érdekel, hogy mi van a kerületben. Azt a, a, akarom mondani, hogy miközben e, volt e, egy e, nagyon rossz e, és egy e, viszonylag jó, ha nem is hibátlan fél e, azokban a médiaharcokban, e, amelyek 89 óta dúltak, e, az a fél, e, amelyik ebben a tekintetben a demokráciát és az igazságot képviselte, ennek a félnek az önkormányzati lapjai, Pontosan ugyanolyanok voltak. Pontosan ugyanolyanok voltak, mint az elfoglalt, egyoldalú, országos közmédia. Erről nagyon sokat írtunk a 90-es évek óta. Bottamásnak ez az egyik fő témája. Én is sokat írtam róla. És, Aztán, szóval... nekem hogyan került a szemed elé a lakógyűlés, a Budapesti lakógyűlés? Hát, Úgyhogy meghirdették, úgy, hogy meghirdették írtak, róla a, írtak róla a lapok, az egyik nap lelkesedtem, hogy a karácsony gergő végre rendesen kiáll, pertindít, nem fizet, így kell csinálni, és aztán másnap ehhez bejelentette egy ö, olyan ö, eszközt, ami, ö, ami egyáltalában nem más, ö, mint a nemzeti konzultáció. Illetve a különbség ebben is benne van, műfajában, szerkezetében, ugyanaz, mint a nemzeti konzultáció. A konkrét megfogalmazásában... Ö, sokkal elegánsabb, magasabb színvonalú, nemzet... úgy, mint a szaniszó mi... lapja az ugi okay. Mi a... képest, de mi a... mi volt a baj, Vagy mi volt a bajod a nemzeti konzultációval? A nemzeti konzultáció az egyszerűen csalás, mint ahogy a budapesti lakógyűlés is csalás, ha kutatásként vagy szavazásként használnak olyan Eszközt, euh, amiben a torzítás alapvetően be van építve, akkor az csalás. Ebbe a torzítás a nemzeti konzultációba Állj, is. Euh, a, mm, ez objektív vagy szubjektív? Ez teljesen objektív teljesen objektív. Szerinted, mások szerint meg nem? Ne, dehogy is egy, nem. Ez, ez, ez, ez teljesen objektív dolog. Ez egy objektív dolog, hogy... De úgy mérhető, hogy, mint ahogy mérhető a mérlegen a káposzta? Öm, Súlyra. Tehát, hogy ez nem, ez nem úgy mérhető, Nem, ez nem úgy mérhető. Ez a te igazságérzetedet bántja. Ennyiben, az én, ne, nem az én igazságérzetemet, nem. Teh hát annak, hogy egy választás mikor fel hogy egy közvényelmi kutatás, mikor fair, és mikor megbízható. Ennek megvannak a jól kidolgozott szabályai. Aki ettől hatalmas mértékben és tudatosan eltér, az hamisít. Oké. Okay. Az torzít. Én most megyek tovább a te logikádba. Mit érdemel az a bűnös, akinek zálog a kezedben van, és ezt alkalmazza? Hát azt, hogy föllépjünk ellene, hogy elmondjuk, hogy ez így nem jó, elmondjuk, hogy mit tett. Hogy De az csal, a sarkozó vagy egyébként, aki belelát a másik fejébe? Nem, itt nem kell. a De, hm? ne, Hogy mi azt szánd? azért könnyen lehetséges, hogy aki a lakógyűlést vagy korábban a nemzeti konzultációt kitalálta, vagy alkalmazta, pont ugyanazt gondolja, mint te. De azt mondja, ha működik, alkalmazom. Hát ezt rosszul mondja, mert ha működik, akkor egy csalás működik. Akkor egy torzítás működik. De valójában, olyan... amikor megírod, az, megírod a véleményedet a budapesti lakógyűléssel kapcsolatban, az olyan, mintha valakit megráznál, és azt mondanád, hogy ember, vegye észre, hogy mit akarnak magával csinálni, ne hagyja. Így van. Így van. Ha ezek után De... mégis hagyja, akkor az a, az ő baja? Hát nem csak az ő baja, természetesen nem csak az ő baja. Lehet, hogy neki rövid távon és személyesen nem is baja, de egyébként annak a közegnek, abban a társadalomnak, abban a város, annak a városnak, amiben benne van, nagyon is baja. Még nem mondtuk el, hogy mi az a két alapvető dolog, amitől ez csalás és torzítás. Az egyik az, hogy... Úgy van a dolog megcsinálva, hogy a híveim vegyenek rajta részt. Így van meghirdetve. Ez az egyik. A másik pedig a kérdések úgy vannak megfogalmazva, az információk teljesen egy úgy vannak hozzácsapva, hogy ahogy az klasszikusan torzítja az eredményt. Ez a két tényező olyan hatalmas torzítást eredményez, hogy plakátokon kirakott 97 lehet abból, ami egy kisebbség. Sose vettél részt nemzeti konzultációm? Soha. Azt, ahogy a nemzeti konzultáció beépült a magyar felpolitikába, az, az, ahogy a nemzeti konzultáció annak kitöltése, annak eredményeinek felhasználása, függetle attól, hogy nem kontrollálhatod az eredményét, bekerül a fidesz KDMP, vagy csak a Fidesz programalkató gépezetébe annak a működését látod-e? Akkor is, ha csalás. Nem már azt tapasztalod, hogy milyen mértékben válik hivatkozási alappá? Ja, hivatkozási alappá válik, de e, nem tudom, hogy ezt e, hányan is mennyire veszik komolyan. Én nem tudom, hanyadik nemzeti konzultáción vagyunk túl, elnézést kérek attól, aki ezt rossz néven veszi, e, de nem az első, az nem a másodikon, és nem a harmadikon. Az, hogy ez ennyit e, megélt, az minek a bizonyítéka a te szemedben? Az annak a bizonyítéka, e, hogy a árközvélemény kreálásában az a módszert követi a kormány, amelyet klasszikusan a diktatúrák követtek. Ez a diktatúrák eszköze volt felmutatni, a társadalmi egyetértést olyan aláírásgyűjtésekkel, olyan szavazásokkal, olyan akciókkal, olyan tömeges gyűlésekkel, olyan nyilatkozatok megíratásával, amelyek a diktatúrának megfeleltek. Ez már így volt akkor is, amikor amikor halált követeltek az árdrágítókra, a rajkbandára, amikor elítélték a imperialista világháborús propagandát, és így tovább, és így tovább. Ennek van egy történelmi láncolata, ennek a láncolatnak a mai eleme itt és most a nemzeti konzultáció. És ezért is olyan súlyos egy, jel, -e, egy jeles -e. filozófus Facebook oldalán folyik a vita, és egy általad már korábban említett személy, Bozóki András írja Széki Jánosnak, a rendszerváltás sem rögtön a demokrácia követelésével indult, hanem a bős nagymaros és az erdélyi falu elleni tiltakozása a zöld és nacionalista ügyekkel egy konkrét politikai kezdeményezések lehet csupán az a célja, hogy kipuhatója az ellenfél gyenge pontjait. Andrással időközönként nagyon egyetértek időközönként nagyon nem, ebből következőleg ő is így van velem. Ebben neki egyáltalában nincs azon nem, kifejezetten a demokrácia követelésével kezdődött a rendszerváltás, kifejezetten a demokrácia követelésével kapcsolódott össze a nagymaros elleni mozgalom is. Vízlépcső helyett demokráciát, ez volt a jelszó, erre válaszolta Maróti László, ki emlékszik ma már rá, az a vízlépcsőt, eh, eh, akkor már miniszter volt, eh, vízlépcsőt és demokráciát. Szóval eh, demokrácia alatt azt érte, eh, ő diktatúrájukat értette. Uh. A már említett filozófus írja, szavaztam a budapesti lakógyűlésen, sajnos a kérdések épp olyan indoktrináltak, mint a kormány nemzeti konzultációin, ha ezúttal a jó és igazságos ügy érdekében is karácsony és tanácsadói lemásolták Orbán ötletét, ahelyett, hogy az alternatíváját mutatták volna be, Kár. Később a Ludasi Mari, ugye? Nem ő a nem? Radnóti. Ja, e igen, ig igaz, e igazad, igazad, A Ludasi, e igen. ő mást ír. Igen, igen, igen, összekevertem, bocsánatot kérek. Őt, őt, őt is őt. még idézni fogom, de e ugye felhívják a figyelmet a tetszik kedre, de akkor a Radnóti arra hivatkozik, hogy akkor még nem olvasta. Igen, azt. igen, most már emlékszem. A főváros átvet egy család demokrácia tagadó intézményt írod. A budapesti lakógyűlés egy sötét orbánista ármány. Milyen az, amikor egy sötét orbánista ármányal operál egy nem sötét orbánistának mondott főpolgármester és csapata? Hát ilyen számtalanszor előfordul a történelemben bármelyik forradalmat, bármelyik demokratikus fordulatot megnézed, abban benne vannak ezek az elemek, benne vannak ezek az idegen zárványok. Sajnos visszatérünk oda, hogy vannak minőségi különbségek, és ezek fontosak, és a minőségi különbségekkel együtt vannak rossz, párhuzamok. De még miatt ezt, ezt így hagynám, azt kérdezem, hogy vajon az, amit használ, attól az ő minősége romlik-e, vagy egyszerűen csak arról van szó, hogy valami rossz eszköz használ, és nem több. Mennyire, Rok, válik, persze, mennyire válik hasonlatossá politikai ellenfeléhez? Hát nézd, az egyik itt van, a másik itt van, akkor mondjuk ide kerül. Mekkora ennek a jelentősége? Hát van. Módszerek van, révén van, tudnának van. elvileg egy oldalra kerülni? Sok rossz módszer révén. Hát ez is előfordulhat. Elvége, Vagy nem, kerülnek, ha, egy ol... a... Vagy nem e... kerülnek egy oldalra, csak mindeniket visszautasítod. Neked most van egyébként oldalat kvázi? Tehát valamelyiknek drukkolsz? Igen, persze, persze. E, miután... E, ez a pálya, amin 12 éve haladunk, a legrosszabb despotizmusba vezet, kivezet a világnak abból a fejlett régiójából, amelyik a rengeteg hibája ellenére a legdemokratikusabb, legszabadabb. Eh, az emberi jogokat leginkább tiszteletben tartja, a legemberségesebb, és így tovább, és így tovább. Ebből kivezet, hát persze, hogy az az én oldalam, amelyik ezt a folyamatot meg tudja állítani mindenféle hibája ellenére, de persze minden hibája ennek a lehetőségét ennek a lehetőségét csökkentik. az a helyzet, hogy politikai pártokban ö, soha sincsen tökéletes, egyebekben sincs, nekem a művészetben. Jó, de most ö, akkor de... azt kérdezem tőled, hogy ö, annak van-e jelentősége, hogy kiben és hogyan született meg az ötlet? Mm, biztosan van jelentősége. Én nem tudom, kiben született meg az ötlet, nyilván Karácsony Gergely valamelyik tanácsadója ö, találta ki. Azt írod, a budapesti lakógyűlés egyetlen funkciója lehet lokális ellenzési, ellenzégi csalásként legitimálni az országos hatalmi a nemzeti konzultáció. Így van. Le, lehet erdőt, tüzet ellentűzzel oltani? Hát persze, hogy nem lehet. Hát ez nyilvánvaló. Nem, nem lehet. Ez nagyon rossz ötlet volt. Nagyon rossz ötlet volt. Az, aki elmegy, nem Radnóti Sándor ülét, de ő, aki ugye azt mondja, hogy szavazott uh, um, hát azzal a leírással, amit már egyszer olvastam, igen, uh, igen. akkor vajlójában minek tesz eleget? Minek tesz eleget Radnóti Sándor és még sokan mások, akik egyébként hasonlóan gondolkodnak? vagy ezt tűnik Sándornak nyilván van erre válaszod, de nagyjából le is itál. Támogatja a, a jobbat. Le, támogatja a jobbat, a demokratikusabbat, a szabadság felét, De a te szemedben ez, ez nem is, egy... is, hogyha, hogyha ő sem tartja jónak ezt az eszközt. A különbség az, hogy én Annyira rossznak tartom, annyira nagy bajnak tartom, hogy ezt az átvételt, hogy ennek elfogadásával nem akarom támogatni Karácsony Gergelyt és a fővárosi önkormányzatot. Ja. Egyébként, egyébként fogom a legközelebbi önkormányzati választásokon. Félretudott tenni? E a mérlegnek van két serpenyője, mindegyik be van jó, csak, valami. Jó, csak hát az előbb akkor... a távolságot, a serpenyők hát is kerülhetnek. O, hogyha még nagyon sok ilyet csinálnak, és alapjába véve elkurvulnak, akkor nem. Egy másik, egy másik vitatársad remélek, azt írja, Zolna János, ma más a helyzet, és erre egyetlen észszerű válasz csak az lehet, ha az adott önkormányzat választóihoz fordul, és őket mozgósítja, ennek egyik eszköze alakú lakógyűlés. Ezek a kérdések azt akarják tudatni a választókkal, hogy miként bánnik velük az autoriter hatalom, karácsony évekig többnyire beigetett e Bégetett, bocsánat, nagy különbség. Bégetett, mint a birka, amikor éppen a gyapját nyírják, most végre azt teszi, amit a Városháza élére küldtük, világosan kimondja, hogy nem. Az egy másik kérdés, hogy ezzel én tudok mit kezdeni, mert hogy e, miért is küldte Zolnai a karácsony a Városháza élére, ez legyen zónai gondja, de ő egyébként párhuzamot lát. Nagyon érdekes párhuzamot számomra, nem összefüggő párhuzamot az indexes újságírókkal, e, az eszefével, szemben a Magyar Tudományos Akadémiával, tehát valójában az értelmiség bizonyos embereinél ez a jelenség, ez valamiféle ilyen bátorító tűz, hogy azért nem halt ki teljesen az magja nem tudom minek. Öm, válaszoltam én az Olnai Itt van. És... Öm, én őt igen nagyra becsülöm, és egy igen nagy tudású okos ember, én nagyon kedvelem, jó barátom. É, hajlamos arra, hogy egy vitába annak pontos témájától eltérve, kilője azt, ami leginkább a szívén fekszik. Ami az Én ő szívén fekszik, van. ami az ő szívén fekszik, az az enyémen is. Én abba az teljesen egyetértek, hogy Karácsony Gergely <coughs> végre fellép keményen, erőteljesen, nem mondom, hogy férfiasan, mert nem értek egyet azzal, hogy a férfiak férfiasabbak lennének, mint a nők. É, szóval ezt a fellépést én is hiányoltam, ennek én is örülök, ezzel is kezdtem, hogy addig, amíg a karácsony elmondta, hogy ő mit fog csinálni, addig engem ez a dolog lelkesített. Csak azzal van a baj, amit ahogy erre rákapcsolja. Ahogy a bátorítás é, mögé igen, szervezé. Igen, igen a, a, a, a, mert e, abban igaza van a Janónak, hogy, hogy meg kell szervezni a támogatást, föl kell mutatni, de ennek más eszközei vannak. Lehet tiltakozó mozgalmat szervezni, lehet tüntetés szervezni, lehet aláírásgyűjtés szervezni, a kimennek az utcára, aláírásgyűjtőjébekkel, vagy megkérdezni ugye, me, ugye, ugye én most a másik felet képviselem, hiszen e, a révészt nem kell képviselni, mert itt van maga. Ugye azt írja a késő Zolnay János ebben a vitában, normális esetben nyilván nem mozgósít ilyen eszközökkel, egy önkormányzat, de nincsenek normális viszonyok. Magyarul, hogy nem normális viszonyok között nem normális eszközök is megengedettek. Valójában, és most húzok egy vonalat, nem tudom, hogy érthető lesz ez a 12 év, annyi keserűséget, annyi szomorúságot, annyi vélt vagy valós kilátástalanságot okozott embereknél, hogy, hogy ez következik be. De azt én egyáltalában nem látom, hogy amennyiben a helyzet nem normális, nyilvánvalóan nem normális, ez miért indokolná ezt a formát? Mit nevezünk nem normálisnak? Na, ez egy filozófikus kérdés. Ha ebbe belemegyünk, akkor, akkor azt kell mondjam, hogy a, hogy a normalitás fogalma az nagyon, nagyon kétes dolog. É, é, nagyon kétes. É, é, é, ez mind, egy nincsenek. É, é, jó. Vannak abban a nyugatias, fejlett régióban, amelyhez, amelyben élni szeretnék és élni vélek még mindig, ö, meghatározott szabályok, De van egy nem létező konszenzus, egy nem létező szerződés ezzel a nyugati világgal és annak az értékrendjével? Ö, ez a konszenzus sohasem volt teljes, de hát azért évtizedek óta többségi évtizedek óta annyira többségi, ami lehetővé teszi a működését. Vannak a szélein nem is gyönge pártok, de ezek tőlünk nyugatra nem szoktak kormányra jutni. Nem szoktak kormányra jutni úgy, hogy megváltoztassák a viszonyokat, a viszonyok eléggé stabilak eh, ahhoz, eh, hogy eh, akkor sem tudják megváltoztatni eh, a eh, társadalom lényegét, a viszonyok lényegét, a demokrácia lényegét, eh, hogyha eh, olyan balesetek eh, következnek be, én, ezt, én ezt értem, drága Révisz, de én ezt, de én ezt tökéletes számít. értem, drága Rívészt, de Választok. te egy olyan világról beszélsz, amelyet innen nézel arra felé, ahol tartósan évtizedekig sose értél, amelynek a levegőjét tartósan sose szívtad, és közben ezt megítéled egy olyan országban, amelynek az ezzel kapcsolatos hagyományai, gyökerei, hát most hogy fogalmazzak hogy ne legyen senkire se nézve sértő, nem olyanok, tehát az összehasonlításból adódóan ez a mérleg, ez mindig Magyarországot tekintve fönn fogja tartani, mert ott sose voltak legalábbis a te életedben olyan viszonyok, amelyek emlékeztettek, legfeljebb emlékeztethettek arra a világra, amire egyébként hivatkoztál. A demokrácia egy évszázadnál nagyjából nem idősebb, vagy nem sokkal. Ha meggondolod, hogy mióta vannak olyan rendszerek, amelyekben a jelentős többségnek választójoga van, és a választások határozzák meg, hogy kik kormányozzák az országot. Ilyen viszonyok Hát a legkorábbi országokban, amikor már nők is, meg cenzustól, mindentől függetlenül a nagy tömegek is szavazhatnak, legkorábban 19. század vége, 20. század elej, de amikor már annyi ilyen ország volt, amelyik, amelyik már egy rendszert alkotott, akkor az a 20. század, mondjuk az első világháború ö, utáni időszak, de inkább a második világháború időszak, és mindezek az országok a nem demokráciából léptek oda. Mindezek az országok. Tehát, és gondolja arra, hogy ö, nincs, ö, nincs 100 éve, 89 éve van annak, hogy Európa igen nagy részét a legsötétebb diktatúrák foglalták el. Moszkva, Berlin, Róma, Madrid, Lisszabon. Gondold el! Ez Európa nagyobbik része. És igen sötét diktatúrák dúltak ott, és e, ezek mondták magukat az új uh, Európának, Messze, vezet, új me messze vezet, mint hogy az először kérdés mondom, is. Hogy... Á, ugye a kíváncsiságom a, a kérdés az, hogy vajon etekinzetben van-e valami speciális dél Európához képest, kelet-Európában? Hát persze, hogy van. Az, hogy a szovjet blokhoz ö, tartasztunk, az nagyon sok mindent meghat. Ez ilyet nem egészen biztos, hogy maga a szovjet blokk, mert Albánia speciál nem tartozott oda, mégis sokkal erőteljesebb diktatúra volt, mint, mint nálunk. Üh. Jugoszlávia egy igen sajátos helyzet. Jugoszláviában például... Ö, ott ö, ugye nem kellett úgy alakítani a társadalom szerkezetét, ö, ahogy, ö, ahogy Moszkvából parancsolták. Jelentős részben más szerkezet alakult ki. Nyitott volt az ország, el lehetett menni dolgozni, vissza lehetett térni, konvertibilis volt a valuta, ö, szabadabb volt a légkör, és hát nézd meg, mi van ott. Azt írja a széki János nem a, a, más, messze, de... a másik vitában. E szerintem két okból nem jó úgy Egy a baj alapja az a Lánchid esetében is, hogy az önkormányzatok kivannak szolgáltatva a központi kormányzat jó akaratának ami nincs, hiszen éppen az a cél, hogy az ellenzéki szavazásnak ne legyen értelme majd később, de ha már a rövid távú cél elérhetetlen, viszont a hosszú távú politizáláshoz karácsonynak meg vannak az eszközei akkor politikailag erkölcsösebb és hasznosabb is volna, ha egy fontosabb és hosszabb, hosszú távon elérhető célért indítaná a mozgalmat, nevezetesen a demokráciáért, aminek részt az alkotmányos hatalom megosztás fékek és ellensúlyok ez az, amiről te is beszélsz. Valamint az az elf, hogy az ember attól kérheti számon a befizetett adói elköltését, aki elkölti, de idáig nem terjedt karácsony és 44 tanácsadója politikai képzelete, és gyaníthatóan a demokratikus tudása sem, és csak azt erősíti meg a pesti választópolgárokban, hogy a fő baj nem a demokrácia hiánya, hanem Orbán oktalan szívtelensége, ami nyilván lehet változtatni különféle érzelmekre ható akciókkal. Hát ezzel nem értek egyet. Egyrészt nem... Nem a, nemzeti, nem a budapesti nemzeti konzultációt támadja, hanem a Karácsony Gergely fellépését az nem fizetés és a perindítás ügyében, amivel én egyetértek, a Széki János ezzel, ne, ezzel nem ért egyet, én azt gondolom, hogy ezekben a fellépésekben nagyon is benne vannak a demokrácia normái. Elvontan a demokráciáért, az emberi jogokért adott esetekben, konkrét tárgyakon lehet küzdeni és fellépni. Ezek ilyenek. Az ez az önkormányzati szuverenitás alapkérdéseit érintik azok a lépések, amelyeket Karácsony Gergely tenni készül, és amelyekkel eh, amelyekkel mélységesen egyetért. A második pontban azt mondja, eh, hogy a nemzeti konzultáció és kicsinyített változata, amit Sándor, elemez a Sándor, kiválóan kivállal a HVG-ben, kommunikációs kampányok a központi vagy helyi végrehajtó hatalom részéről, és ez demokratikus döntés befolyásoló intézményét beállítani, megtévesztés a demokrácia fogad, fogalmának elködösítése. Hát ebben igaz, van a Jánosnak, persze, az, igen. Ebben egyetért. Um, rossz módszerekkel jó eredményt el lehet élni? Hát előfordult már, előfordult már, de ez nem egyszerűen rossz módszer, hanem, nem egyszerűen rossz módszer, hanem, hanem, hanem bűnös módszer. Ez más. Mondom, ez ebben De a De mit kezdesz formában? azzal, ez, amit egyébként magad is korzítás Torzítás, hogy, hamisítás. Ha egyébként ezt a cél szolgálja azt írod a dolgozatodban, a Nemzeti Konzultáció, akárcsak a Budapesti lakógyűlés egy-egy politikai tábor saját kezdeményezése. Hát ez az. És ez ez miért az. baj? Vannak formák, amelyek csak ilyenek lehetnek. És vannak olyan formák, amelyek nem lehetnek ilyenek. Közügyekben... Szavazni, véleményt nyilvánítani úgy, hogy ez az, az egész véleményeként érződjék, így nem de lehet. Mennyiben más ez, rossz lesz a kérdés, de nem tudom jobban föltenni, mint amikor a Manchester City vezet, és közben mégis a Pep Guardiola feláll, és így csinál a közönségnek, hogy lelkesítsék őt. Tehát, hogy ez lesz az a motivum, amivel megindulunk. Akkor is, ha nem tetszik a révésznek. Aztán a jó döntéseket hozunk. Ez nekem egyébként tetszik, hogyha a Guardiola integet pláne tetszett, amíg a Barcelona eh, szorkolóinak integetett, de ez magánügy. Eh, ezzel a világon semmi probléma nincs. Integesen a karácsony Gergő. Integessen nekünk, hogy ordítsunk, érjünk alá, vonuljunk ide, ide vagy oda, vigyük a transzparenseinket, ez rendben. Te nem szereted, hogyha a hetes buszon vagy a kettes villamoson a hangszóróból a budapesti lakógyűlésen való részvételre buzdítanak? Én ezt az 55-ös buszon sem szeretek, azon, azon hallottam, ezt én fölháborítónak tartom. A BKK-t nem szabad ilyen dolgokra felhasználni. Eredményezheti-e a te nem tetszésed, vagy sokak nem tetszése azt, hogy egyébként, a, ez egy hosszú folyamat, a 2024-es választásokon ennek az eredménye meglátszik, és nem nyernek azok, akik korábban nyertek. Vagy te ezt nem gondolod? Tehát alapvetően azt kérdezem, hogy nem kapod-e azt meg, hogy révészt te a mi táborunkat támogatod, holott te is oda tartozol. Gondolom ezt a vádat azért az évek folyamán nem egyszer kaptad meg. Igen, ezt én nagyon sokszor megkaptam, persze. <kül> De mindig, mindig volt hova megírni, ezt mindig megírhattam, mindig, mindig leközölték, a népszabadságban is nagyon sok mindent írtam, amire ezt mondta a kollégák egy része. Ez mind meg is jelent. A népszabadság ebből a szempontból egy meglehetősen szabad közeg volt, jól is éreztem magamot. Szóval, erre az embernek, amikor megírja a... Véleményét, amikor véleménye támad, Igen. és azt helyesnek gondolja, akkor ezt ki kell kapcsolni. Ezt én kapcsolom. Úgy írom meg, amit, amit akarok, és utána jön az ambivalencia, hogy egyrészt szeretném, hogyha minél <kül> minél nagyobb hatása lenne annak, amit írok. Másrészt de, euh, szeretném, euh, hogyha euh, a, jobbik, euh, a jobbik oldal Volt győzme, már olyan, hogy lap tulajdonos a... szerkesztő visszaadta, mondván, hogy konkrét ok miatt ezt nem hozza le az orgánum? Olyat támadsz, aki nekünk most fontos, vagy aki kikeszthetetlen. Nem, nem, nem. Töltsek? Ilyen nem volt. Töltsék, légy Nem, igen. Ilyen nem volt... Egyáltalán nagyon-nagyon kevés írásomat kaptam én vissza pályám során. Oké, okay, volt-e olyan? De előfordul, annak, más, annak másokai másoknak. Oké, de akkor más kérdés. Volt-e olyan, hogy utólag a... azt gondoltad, átgondoltad, és azt mondod, hogy tévedtél? Ó, hát én tévedtem jó néhányszor, de ez független attól, hogy egy, hogy egy írásom lejött, vagy nem mondom, nagyon-nagyon kevés volt. Olyan, hogy nekem azt mondták volna, hogy ezt nem hozzuk le, mert XY-t nem lehet támadni. Olyan volt, hogy ezt néhány nappal ilyen vagy olyanokból el kell, el kell csúsztatni. Olyan volt... De ö, annak ö, volt ö, valamilyen ö, ö, respektálható ö, szerkesztési szerkesztőség. Oké, okay, most már ö, a vége... F... Jó, én csak... vége felé tartunk. Azt írod a dolgozat végén, me... nem a legvégén, de a végén, megérdemli a figyelmeztetést, hogy ezzel nem fog jól járni. Ugye a figyelmeztetés attól függően, hogy az ember egy gyerekének mondja, hogy a fociban van, vagy bárhol, vagy Kispályás Foszi három korner 11-es, mit jelent a révészi értelmezésben ez a figyelmeztetés? Hát ez figyelmeztetés jelent. Hát, Sok figyelme... Megmondtam és megmentettem a lelkemet, ami az én lelkem, az én magánügyem, de <coughs> hát nem, hát fog jár... Jár... nem fog jól járni. Mit jelent ez? Ezzel egyébként biztosan nem fog jól járni. De mit jelent a... magyarul? Em... Ez egyébként azt jelenti, hogy... Mennyiben jár hogy, rosszul? Annyiban fog, fog rosszul járni, hogy a, a budapesti lakógyűlés nem lesz olyan erős és népes, hogy lehessen rá hivatkozni, vagy éppenséggel visszaüt. Én azt hiszem, hogy ez nagyjából így lesz. Részben azért, mert ez a tábor nem elég... Nem látod a népben a vágyat, hogy kitöltsük? Nem, nem látom a népben a vágyat, és, és azt gondolom, hogy az én írásaimtól függetlenül azok is, akik soha nem olvasnak ilyeneket, visszatetszéssel fogják fogadni elég sokan. Ugye, az, a, a már általad említett Ludasi Mária viszont azt írja, ingadozom, mint a középparaz, de még nem kaptam meg a kódot. Egyébként ez az általános Orbán imitáció idegesít, a Momentum, a kordonbontással, a karácsony, a konzultációval, és kivált képa, hogy Dobrev megígéri, hogy ő, nem emelni, hogy ő emelni fogja a béreket. El lehet-e oda jutni, vagy te el tudsz-e oda jutni, hogy ahogy karácsony unikummal szavazott a gyurcsáira, neked unikumra legyen szükséged arra, hogy a karácsonyra szavazz. Igen, el tudom képzelni. Volt már ilyen, volt már ilyen egy második fordulóba, amikor az amikor az én pártom jelöltje kiesett, és pironkodva bevallom, hogy az MSP színeibe induló Csintalan Sándorra szavaztam. Ahhoz ahhoz nagyon nagy levegőt kellett vennem. Régen volt persze, amikor a Csintalan még ugye <kül> msp s volt, én ugyan nem, de minden esetre ellenzéki jelölt volt, és nagyon fontos Ugye volt az megmutatni. utolsó mondatod fővárosi a, polgártársainak csa, is csak azt tudom ajánlani, már mint a te írásodnak, ami megjelent a HVG-ben, csak azt tudom ajánlani, bármit gondoljanak a fővárosi témákban vágó döntéseiről, bánjanak a karácsony lakógyűlési leveleivel, hát, levelével, úgy, ahogy Orbán konzultációs leveleivel szoktak. Én. Ugye ott arról volt szó, hogy azok a lépcső házban, ott a szemétkosárban én. végzik. Ha egymás mellett látjuk a két szemétkosarat más-más szavazással kapcsolatban, az egyébként másban is rokonítja őket? Vagy itt csak egy eszközről van szó? Hát én nagyon remélem, hogy minél kevesebb dologban. De nem tudod kizárni. Nem tudom kizárni, hát nézd! Elorbánosodhatunk? Vagy csak most, a karácsonyban látjuk mondjak, meg a, a, a, nekem az Orbán valaki, Nekem valaki 91-ben azt mondja, hogy az Orbán egy putinista, jobbszélre sodródó, szélsőséges, eh, eh, diktatúrapárti muszkavezető lesz, el nem tudtam volna képzelni. Hát, hogyha ez megtörténhetett a Fidesz-szel, amit akkora lelkesedéssel alakítottunk meg a Pécsi Egyetemen, a budapesti megalakulása ut után hónapokkal, hogy ez megtörténhetett, hát akkor mi nem történhet meg? És hát nézd, az egy európai köztapasztalat. Hogy a természetük szerint diktatúrás pártok a demokratikus követelések mögött állnak, amíg, amíg nincsenek hatalmon, amíg velük szemben gyakorolják a diktatúrát. Hát ez. Erre nagyon sok példa van a kommunista pártok is. Így működtek, így harcoltak a, a demokratikus jogaikért. A legsztálinistább vezetők, akiket, akiket félreállítottak 56 után, kórusban panaszkodtak a, a, a kádárkorszakban, hogy megsértik az ő jogaikat, hogy, nem, hogy megsértik a szólásszabadságukat, hogy figyeltetik őket, Érted? A legvéresebb, legkeményebb diktatúra. Ágensei, vezetői panaszkodtak így egy mérsékeltebb diktatúrába. Kovács István például. Péter Gábor. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Én is köszönöm szépen, hogy elhívtál. Nagyon szívesen. Nézőinket pedig vagy nézőink figyelmét pedig arra hívom fel, hogy iratkozzanak fel a Kejfej Jancsi YouTube csatornájára, kövessék a Kejfej Jancsi Facebook oldalát és egyáltalán. Köszönöm szépen. Szia!